Така, минавам на втората идея грехът. Грехът не желая Бога. Грехът е в това да желаеш личен живот. Грехопадението се евило в резултат на Божия гняв, защото падналите духове, наречени по-късно хора, са нарушили равновесието в живота и в съществата. Но има и друга причина. Причината е Божията милост и всепрощението. Самото грехопадение не е истинско зло. Когато то се намира и съдържа в намеренията и мотивите на човека. Най-големият човешки грях е забравата на Бога, а не падението. Значи забравата на Бога е истинския грях, а не това, че има падение. За суфи изкушенията само показват кой търси своите духовни сили. И кой търси духовната си същност? Защото без нея няма дружба с Бога. Защото за суфи да бъдеш без Бога, това е грех. Суфи казва, пазете се от искрените съвети на сатана. Сатана също може да дава да имитира много искрени съвети. Грехопадението е забравяне и отделяне от Бога. И когато човек е забравил Бога и се е отделил от Него, тогава Бог позволява на Иблис, т.е. на Сатана, да вземе контрол над човека. А Сатана може да приема и човешки облик, и да разговаря с хората, и такива хора не знаят с кого разговарят и от кого получават съвети. Сатана работи с всички неразумни желания в човека и много умело ги използва срещу самия човек. И използва неговите желания срещу самия човек. Когато, например, някой път забравиш част от своята молитва, това е защото сатана или паразитите ти крадат част от думите. Ти казваш, аз забравих. Това не е просто така. В случая, понеже не си съсредоточен, не си отдаден, не си искрен, не си буден, в момента те ти крадат не само част от думите, част от енергията, част от тебе, защото нарушава ритъма и целостта на формулата. Защо крадат? За да намалят силата на формулата. И защото Сатана знае, че усърдните молитви ще го ограничават все повече и все повече. И той там няма да има власт. Когато едно сърце се е отказало от истината и е избрало греха тогава тук Сатана си строи свой дом, свои планове. Човек има, човек мисли, че желанията са негови. Не. Сатана почва да строи свой дом, свои планове и свои желания. Докато в чистото сърце никакъв дявол не може да се промъкне. Защото чистото сърце е крепост на Бога. И то е под Божия Закрила. В Корана е казано, Аллах казва, «Аз съм в сърцето на верният, който е оставил всичко друго, освен мене». Сатана обожава нечистото сърце и там той се строи своята църква. В Сатана има мъдрост, която може да се разбере само и единствено чрез Бога, защото сам Бог е мъдростта и в Сатана и в мъдростта, която е над Него. Поради съществуването на Сатана хората се страхуват от своите грехове и така трябва да бъде.